Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, ja sigui al 107.8 de la FM o a través de de radiopalafrugell.cat i nosaltres en aquest matinal posarem la mirada en la setmana que ve, doncs a partir de, del dia 1 de juny aquí a casa nostra, però a partir del 2 de juny torna la reobertura dels centres educatius i ho comentarem doncs amb la regidora d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Alcalà. Bon dia, Mònica. Bon dia